Dhe këllë dhalalëtin fë në nëri, thumë e më ba'du Të gjitha falëndërimët absolute i takojnë vë të mëllahu të gjelle gjelaluhu, zotit të botra ve kryusit të gjithsis Për shëndetjet më shira, bëkimët e Allahu të barëke vë të ara Qofshimi më të mirën dhe zëtriju në penga mërëve, Muhamejdin sallallahu alaihi sallam bi shoktë të tij, besnik mbi familjen e tij të, ti të ndarshme dhe mbi gjithë ata muslimanë të cilët ndjekën rrugën e Muhamedit me të mirë deri në ditën e gjykimit. Sot me lenin Allahu te bareke o teala do të ndajmë disa çaste nga kjo ditë e bekuar të Allahu te bareke o teala me një tematik e cila është e nevojshme për çdo njeri të mençur. Për çdo njeri i cili e qëmonë jetën e ti, e qëmonë ditën e ti, i qëmonë dhuratët e Allahu tebareke wa teala që ja ka dhuruën e jetën e tina, është tematik e rëndësishme, është tematik e rëndësishme. Ve nga mejri sallallahu aleyhi sallam, hadithin të sënë kanë zhënë mën Bukhariju dhe mën Muslimi, nga Enes ibn i Malik, ralli Allahu anhu e ardahu, E duke u bazu në këtë hadith është e nevojshme që njëriju të studion më shumë rëth shëqërimit të ti Ka thanë sallallahu alaihi sallam në këtë hadith nga Enes ibnimalik radhiallahu an se ka thanë alaihi salatu e salam elmer u me ma amen e hab Njëriju është me atë të cilin edon Njëriju në dënja rë e të shëqërohët Qarkullon, kuvendon I freskon me zlisët e ti Ma atë njëri të cilin e don Mirë po pinga me dhe Alehi salatu vë selam Në këtë hadith Nga ene si vni melik Don me na të regu e se njëri ju Sikur që është në këtë dunion Ma atë qka e don, është edhe në tjetërën Dhe s'ka mund qime hik për i kësojnë Nuk ka mund qime hik për i kësojnë Andë kjo është regull E për gjithë shmerë Tësër në e ka vendosë Alehi salatu e salam Dhe kanë thonë djetartë Kjo është e njohër dhe në përdiqmorin e njerëzve Se njeri u rrim me atë qka e do Po qka ka lidhe Se njeri u rrim me atë qka e do Ka lidhe hadithin Nëse kanë zhër ima Mahmedi Se për nga meri sallallahu alaihi salam Ka thonë -al Ka thonë alaihi salatu e salam Hadith jetër Se njeri është në fen e ati qka E do A dhe ka dhe në feljendur e hadukum me një khaliloh Ka dhe në pengameli a lehi salatu dhe salam Letë shikoje një një prejuve mirë Letë shikoje me shikim të, të fuqishëm Të, të këthjaut Me studim letë asgjeve shokun e tina Pse? Sepse me ata shka që shrohet Njeri u është në, shët, në dinin e atina Në fene ati Nuk kej mundësi As që është teorike E ashtë praktike Që ti të mundësh me ikë Si fapteve dhe cilësive të shokut tanë Sko mundësi si praktike ashtë të orike Me atasht ka shëqërojsh Ti e i njët gradualisht Dhe i lisa djetarët në përlibrat e tëre Ku kanë folë për me kanë mu shëqëruhe me, me kanë me nejtë Me kanë me kuvenduhe Me kanë me biseduhe Kanë thonë njëri ju ndikohët edhe prej kafshëve E lere mo prej, prej njërzve Njeriu ndikohet nga prej kafshave, me cilat kafsh shoqërohet që apo i mban atë kafshë dhe kujdeset për ato, nga ato i merr sifat. Sigur që pejgamberi Ali sallatu vesselam ka dhënë hadith, duke vërtetuar që çka kanë thënë dietarë se njeriu ndikohet nga cilësitë e kafshëve. Ku ka thënë Ali sallatu vesselam: "Ma min nabiy illa kana ra'iyan lil ghanam." Ka dhan sallallahu alaihi wasallam Se nuk ka pasë në një pengamër Vetëm se i ka, ka qenë qoban Kujdestar i dele Ska pasë një pengamër Vetëm se Allah u të e barek e uvëtara Ja ka mundëcu me i rrujt delet Se val Përshkak se njeri ju Ndikohet nga cilësit e kafshëve Dhe në përgjithsi Ata që karrujnë dele Përfitojnë të abjat karakteristik Veqërit të but Me kokë të ullu dhe përfitojnë qilësin e të kujdesurit për tjetërin sepse për nga meri kujdesur për popullin e tina që mësmi ik ato mësmi dalë prej kufive të caktum anaj djetarët e kam pahue po se njeri unë dikohet me gjdo sen qka shashrohet atal prej njerëzve a ka dikush që duhet mi ik shashrimit të tina sa të duosh sot me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu dhe të shikojnë se që kam thonë djetarët Se si mi u larguhe Dhe është detyr obligim Farz, vazjib Mi u largu shërqërimit të ahmakave është obligim Mi u largu shërqërimit të Ate dhe të cilët janë të cilësum me budalaki Dhe me mendjetrashsi Janë mendjelejt dhe mendjetrash Sepse mendjelejtësia dhe mendjetrashsia Janë të Të përbashkta Janë të përbashkta Haditin që e kanë zeli më më pabarani Dhe më më hakimi Edhe bunuaimi Se për nga mirin alaihi salatu e salam Ka than Inna Allahe Ju hibbu me këri me l'akhlaq Ka than sallallahu alaihi salam Vërtet Allahu Idon vjërtytet e larta Allahu të barik joa të ala E përmendëm se Bazamentin dhe thelbin e njeri ju Të ka bon edukatën e tina Andaj ka të që për nga mirin alaihi salatu e salam Me edukatët e lartë Në këtë hadith Thot sallallahu alaihi sallam Inna allahe Ju hibbu me karim al akhlaq Allahu i don tilsit e larta Vyrtytet e larta Edukatet e larta Sjernet e larta Wa jakrahu Minel umuri Se fasiha ha Ka thot sallallahu alaihi sallam Dhe Allahu ju rren Allahu të barëke o tana ju rren Qështet e ulta Qështet e e poshta Nuk idhëmë Allahu të barëke uve të ara Cilët e ulta Cilët e pa Tilsu me me cilësin njërzore I uremë Allahu të barëke uve të ara Mëdje Djetarët kanë dhëmë Allahu të barëke uve të ara Kër i zgjith për nga mërët Me qëka i zgjith? Me bukuri? Kër i zgjith Allahu të barëke uve të ara për nga mërët Tilsin më të lartë Qëka e zgjith Allahu të barëke uve të ara një për nga mërët Për të bër Nga Khadija, radhijallahu anha dhe ardhaha, ledhone hadithin Allahu tabarik jo vëtala ta i zjedh për nga merët me cilësit e tëra dhe cilët e tëra fillimisht Allahu gjellu ala ja shikon për nga merët cilësit aji e kryon nga cilësit dhe edukon nga cilësit dhe ja mundësot rëthanat me qenë nga cilësit me përfitu e ndërgjegjët të lart me përfitu cilët të lart shumë dhe pas Pasi të plotësohet dhe të pjekë, dhe të bëhet edukata e tij shumë e lartë dhe shumë e ngritur, dhe të gjithë japronin edukatën atin, sikur që pejgamberi Te Alla Sallatu ve Selam ishim pajtuhë këtë Mekka, se nuk ka njeri më të mirë se Muhamedi Aleys Sallatu ve Selam, ishim pajtuhë. Adha Tala Allahu Jalla Jalaluh atë pejgamber. Pasi ia ja plotsoi pjekurin dhe ndërjexjen dhe sjellën e mirë Ekstërmal. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allah i donë virtutet e larta dhe i urren çështet e ulta. E sot ne do të ndalemi me këtë pjesën e dytë të hadithit i urren çështet e ulta. E urren ahmaqlukun Allahu te bareke we teala. E urren Allahu ju jelle jlalul seyde tendyta. Hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka tha sallallahu alayhi wasallam Me tëllu lë gjelisi salih Me tëllu lë attar Ka thënë sallallahu aleyhi sallam Shembuli I shokut Dhe atimet të cilin ti ku vendon Dhe banë me zlis, el gjelis Me atëm të cilin ti banë me gjelis është sikur shembuli Pro shembuli i shokut të mirë është sikur shembuli ati i cili Miret me parfume Miret me misk Attar Miret me rritur ose shet parfume, ose mirët me prodhimin e parfumeve, aromëve të mira. Ka thonë sallallahu aleyhi sallam në mbajhdim, illem ju tike, shen ju sibke, min e të rihji. Nëse nuk ta jep dhe një parfum, ki mundiku prej aromës e mirë të ti. Shikonë nëse e cilë sëmpe nga meri, aleyhi sallatë o sëlam shokun e mirë, ata i cili ka bërtitët e të larta, cikura i cili shet parfum, nëse nuk ta jep një parfum dhuratë, pastë ta rkimë me mend për asaj erës secila mbizotëron në ambientin e tikushat pardhume apo ku prodhon parfume. Patjetër, se në një ambient ku prodhohet pardhëm, nuk ka mundësi ti më hi ati edhe me një erë të keqe. Kur prodhohen lloj-lloj parfumesh, provon e keni një hit të gjithë. Kështu e ka thicup pejgamberi Allahu salla e selam dhe e ka shembullue shokun e mi. Pastaj ka than sallallahu alaihi wasallam. Wa mathalu al-jalisi as-su Shembuli i shokut të keq Ati i cili shëshëroësht dhe është i keq Allah unarujt Ka thanë është sikur shembuli Methellul kajnë Sikur shembuli i fërkatarit I kovacit I ati i cili punan me hekura Ka thanë a lejë salatu e selam Illem ju hëryq Thaubek Nëse nuk ta djek petkun Nëse nuk ta djek veshët tua që ka i kije Nëse nuk ti djek me, me zjarë Me të cina i punan në atë ambijentë e sabe kemi në duhani hi ka me të godit tymi atina kur të ishtë në puntorinit e të cilën punohët me sendet të tymi dhe hekura të ektomerat mas pak të të shakime kemi u godit në ata nëse nuk të djekti trupin edhe nuk të djekteshat cila është pasoja me pak dhe minimale me u me u godit nga tymi i ti ty, me u godit nga Timi i në këta ditë, për nga meri ale i salatu e salam, ne ka shembulur e shokun e mirë dhe shokun e keqë. Ndë dhe fatketësisht, në ditët tona, njërzit shëqërorën me qëta shkat i vjere mu shëqëruhe. Dhe kjo është fatketësi e madhe, dhe kjo është civilizim i ullërt, dhe kjo është kultur e ullërt. Për nga meri ale i salatu e salam, i ka zhërë shokë të tina, nuk kanet me si tëllën. Për nga meri ale i salatu e salam, ka pasë shumë shokë. Peset janë përkacut e kaj, dhe i kanë besua ti, sahaf dhe tina Të gjithë janë shokë për nga meri të alej, salatu e selam Mirë, për para shtërot përkja, për a kanë e të gjithë? Jo Me kanë kanë e të gjithë me Ebu Bekër e Siddiq, radhi Allahu anë Dhe nëse i lezën ti Ebu Bekër e Siddiq, e shëse Ajo është për, për afru për nga meris, cilësit të për nga merit I është për afru e cilësive të për nga merit Ebu Bekër e Siddiq është shoku i pari për nga Merit Aleyhi Salatu Veselam I pari që në hinë gjennet, para më dhe farë shok i kapasë Sallallahu Aleyhi Salam I diti kush është Omeri Radhi Allahu Anhu Erba Sot njerëzit ozor me shok të tina Sallallahu Aleyhi Salam Andaj njerëzit më të poshtër të kësaj bote I urej njerëzit më të mirë për shokët dhe nga Merit Aleyhi Salatu Veselam Ebu Bekër dhe Omerin dhe i malkojnë ata Allah i malkoftë Dhe shokit treti për nga merit Alehi Salatës Anë cili ka qenë Othman ibn Affan an, Një rritë të cilë ka qenë Për nga meri Alehi Salatës Kësht i turp shmi umetit tem I ka ardë marë shumë Othman i të radhi Allah O skuq, minjarë u skuq Për zdo sandë shkuq Pre turpit të madhë që e ka pas Të i ka pas shok për nga meri Alehi Salatës salat, salat. I ka të të cili ka qenë Aleju Gjali mi gjesti dhe shokuiti I ndër shumë Qaddes Allahu ruha allo e mosherov dhe andriçov shpirtin aliut radhiyallahu an do të marr pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pas rrethin e madh mirpo shokti ka pas të ngushtë s'ka nejt me çdo kan nuk ka nejt me çdo kan sallallahu alayhi wasallam et tash neve pas e kemi shembullitur në më të mirë pejgamberin alayhis salatu wassalam çka duhet me vao duhet me zëj me ata të cilën ti ku vendon duhet me zëj ata me të cilën ti e shoqron nuk duhesh me zëj me çdo kan sepse i merr cilëtit e tina i merr sifatet e tina ndikohë nga sjele e tina ndikohë nga feja e tina ndikohë nga nga feja e tina thot e buhatim njënë briletarve të mdoj të muhadithave i cilë e ka shenun një liber të cilë e ka titullu e këtë liber rraudatull u kale kopshti i të menqurve kopshti i të menqurve dhe kjo di, liber është për një librave më të mira dhe më të dobishme për jetën e besimtarit kopshti të menqurve ka përmen për kretë cilësive që ka njeri ju duhet me i ploqua ta për më koni menqur neve ne dhe të flasmi për ahmakin për njeri ju një cilë është budau i mungojnë cilësitë të menquris dhajnë nuk e di qikone që ka thot thot el wajibu alil aqil është obligim për njeri ju në menqur Oblige mesh për njeriun e mençur me të rko shoqëti e humqë me praktikës shoqërimën për aj ahmaqave Çka është ahmaq? Do të keni të dëgjuar më ndoshta nuk e keni të dëgjuar. Ahmaq është ai i cili dietar thonë e ka hifetul aql e ka mendjen e lehtë apo është galidh e ka mendjen e trash. Ki është ahmaq. Ne me të të të klasmi, që ka nga në djetarët, në përfjallë të të tëre, që ishme trajtu këtë njeri, dhe që ka me ga këti njeri ju, ahnakut, i cilë e konë mendin e lejt, apo mendin e trash, e sa të shumë që janë në kohën tonë, Allahu në rrujt, Allahu në rrujt, thot, oj shto vëlligim që njeri ju, largohet ahmakut, largohet, largohet, largohet, largohet ti largohet ahnakut, ti largohet, largë ati me nejt, se, pasaj dhët, u largë me qëndru prej familiarizimit me budalët mos mu familiarizu me to se si të familiarizosh i marrë cilësit e familjes ku të familiarizosh dhe të ambijentosh me disa njërez i marrë cilësit e të tëre asaj thonë kema je gjibu alehi luzumi suhbet il aqil el erib thësikur që është obligim për njeri unë e menqër që të qëqërohat me njeri unë e menqër dhe të këthjaut Çumica e njerëzve, thash, kur ti zgjedhën shokët, kur të shëshrohet mendika nuk e këshir. Kushdo ka oft. Ço ti bjerë. Jo nuk duhet më kon kështu. Duhet me shikue shokun shumë holl, duhet me shikue shëshruusin me shikimin e mikroskopit. Çfarë zisi ka ai? Cila cilsi ka ai? Me çka cilsove me çka njihet te njerëzit. Jo zgjëkan me shëshruar. Jo zgjëkan me shëshruar. Andaj thot, është obligimu shëshrua për njerëzën e menjë. Menjestem prat comendio. Pastaj thot: Wa ushratil fatin. Dhe më ushqyrova me njerëz të cilat janë genial. Të zot kanë mendje të thellë. I din se janë të thellë në thellëvën e tyre. Pastaj thot: Liyan al-aqil wa in lam yusibka al-hazza min 'aqlihi fa'tsebsa imejhuri. Nëse nuk të hap nga mendja e atij Nëse nuk, nuk ja merë prej hi së së mendjës të tina, e sabe kemi në tibari bi hi. Kime murë mësim prej ti. Dhe më thamë, nëse që shrosh me njështë e menqur, nëse nuk, mir, nuk merë prej hi së së mendjës të tina, atë herë, atër kime murë mësim për ti. Kime pasë e si e tonë, si silët, qëfar edukate ka, qëfar vyrtite ka, cilat janë akhlakët e ti, edukatët e ti, dhe kime murë mësim prej atina. Pasë e thërë, u al ahmak, e ahmaku Njëri ju me njëtë rashë dhe me një letë, illem ju ndike humkuhu, nëse nuk të në gjithë, nëse nuk të në gjithë, nëse nuk të në gjithë, nëse nuk të në gjithë, nëse në nëse të bëdë dhe vëllë kënë, të dëmë nëste bi ushërati hi, që ka kim unjëllos me shëshërimin e ti. Nëse shëshërë është me ahmaka, ati e i me inqërë, që kanë me thonë njërzit, ose ësht Djetarë të kanë shikua me precizitet Shokun e Tina Dhe kërë e kanë pandë një loj Edukatet të ullët të Tina E kanë mëhue, e kanë largue E kanë qërtuve, nëse nuk është qërtuve Nuk kanë qëndru me ta Sepse njeri ju të cilësot me vebrat e ti Njeri ju nuk është me emrin e ti Adresa e ti është akhlaki e ti Shëqëria e ti Shëqëria e Tina Pastaj, thotë ka thonë njësirë Ibnu Amrë, njënë i prej djetarët, nëzatë ka takue shumë prej sahabëve, ka dhenë, uhë gjuril ahmak, felejse lil ahmak i kajru min hijgjranihi. Ka dhenë, largojë ahmakut, sepse nuk ka ma kajrë për ahmakun, se sa të largojë shata. Largojë, sepse afrimi ti është shardë, si kërë që të dishovë me djetarët që ishkanë thurë poezi, kanë thurë poezi, prej poezive të të tëre, se që të ishë duhet me trajtu ahmak edhe ta fillojna prej poezi e sefar poezi në Aliut radhiallahu anu Aliut, jarit vizis për nga merit sallallahu alaihu sallam dhe mba në mend mba në mend sepse njeri ju i gdhen dhe të dia nësë është prej fëmi, prej njërzët të meqër dhe i shësheron njërzët të meqër prej ki qokve të për nga merit salatu sallam respekti është në qilë për ata radhiallahu anu më ardham Mirë po i veçanti për e tëra, i veçanti për e tëra, cili është Aliju, në fjallë e urtësive. Pse? Sepse ka shëshru për nga mena e sëlam prej i vogël. Prej i vogël. Ndikun, gjash vjeqarë në transmitim, në transmitim tjetarë ka pranuhu islamin në 11 vjetë. Dhe prej zvëzhlim, prej në vëzhlim në ti dhe familin në ti, me kanë ka qëndrua, ka qëndrua me për nga menin i pari, sallallahu a.sallam, pas ta ka qëndrua me ebu ve dhe Osmani, dhe Abdulrahman ibn Awf, kanë gjenë me burrë, prej vogël. Dhe kur është ngrit i madh dhe kur është kur është pjek i madh, atar është, është thellu urtësia e tij. Nëse prej vogël është, është kultivuar urtësia tek Aliu radhiyallahu anhu. Dhe Aliu ka një poezi për Ahmokin, për ata i cili është në ndjetësh në mendjen e tij, dhe si duhet me larguar atë person dhe me çortuar atë person, dhe mos me qëndruar me mese njerëz. Ka dhanë Ali ibn ebi Talib Ga selamet e ibn i Bilal Thot Kame feta ju gjibu Aliju Ibnu ebi Talib i radhiallahu an Fara e hujoumen Thot E pa një gjallë të ri Aliju radhiallahu anhu një ditë prej ditve Një gjallë të ri Dhe i pëlqente Edukata e ti Gjallosh i ri Në moshën e linisë të ti Dhe i pëlqente edukata e ti Një ditë prej ditve Një ditë prej ditve e pa duke çendrumën në një njerëz i cili nuk lavdërohet për edukatën e tij, nuk cilësohet për cilësitë e mira të tij, dhe i adhurojnë një poezi kritik djaloshit. Dhe i adhurojnë një poezi kritik djaloshit. Cila është poezia? Kafan. Fela tashab akh al jahli. Ilaadha Aliu radiyallahu anhu, duke i drejtuqë këtë poezi kritik djaloshit, çka i ka polçie, edukata e tij do të ketë çortuse, muslim me xalloj njëri, muslim me kategoritë të ulta të njerëzve. Çaj gafon. Fela tashab e khal gjehli Mëse cilco ataj cili Vla e kohë gjehli Mësërim atë njëri cil si Ignorantën e kohë vla Paditurin e kohë vla Vë ija kërë ija Rruju prej ti dhe rruju prej asaj Qka ashtë cilëci e ti, gjehli ti Rruju prej ti Dhe rruju prej gjehli të ti Të mundon Gjehli ti të mundon Sjelja si e ti Pase ka thanë فكم من جاهل ارضى حليما حين اخر قال ظن سانيريو يبوت مثله تميره كان حليم يبوت ايكون شب ايش قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث شيخان زي امام حنييده ده قبول صحيح شعيب الرهاوتي تابع النبي عليه الصلاه والسلام حر من النار كل كل لين سهل قريب من الناس Ka thanë sallallahu aleyhi sallam I është bo haram zjarit Zdë njën i cili është I leht, i but I këndqëm, i ofërt me njerëzit I ofërt me njerëzit Haram e ka zjarit me e futat njeri në zjarë Sepse ka cicipe nga Amerike Ka cicipe nga Amerike Qa i të baliju këti tja një njëshit? Thotë rruju Se sa njeri ju i but Sa njeri ju me duka të lartë Kur është qëqëruë dhe është vlazruë Me gjahila Erdehu E kanë fut dhe kanë rrit në pozitat e ulta sepse njeriu është me atçka e do. Njeriu është çsohet me atçka e do dhe i merr si fatin e atij çka e do. Patjetër. Pastaj ka thënë: "Yuqasul mar'u bil mar'i". Ka thënë njeriu matet me ata çka rënë me ta. Yuqasul mar'u bil mar'i. Njeriu matet me njeriu. Edhe ma huwa mashaa. Hu. Ne sai hejt me ta ma tashka ec ma ato motesh dhe njerit sa po shojin me ata çka eks pasta ka than wali shei ala shei me qayisun wa ashbahu wa lil qalb ala al qalb dalil hin yelqaho kazan zdosen per zdosen ka peshore domethon çdo send e ka peshore me vet ka peshore ko e mot e cila esh peshora njerit me kangshoshrovt nese do me ditse çym si e peshu nje njerij njeri, jo me fjalte ti Gjemi ja pretendimet e ti. Jo nga ta cka i thetë se unë jam i mirë dhe kuta diçka prej pallovrave. Ta kitë njërzit e thojnë. Gjej një një një shka thotë një jam i keqë. Gjej një një. Ska. Po nuk janë kejtë të mirë. Po nuk janë kejtë të mirë. Sepse Kurani i Allahu Tebarek e Uvëtarej ka vendosë shumicin e njërzme në kategorin e ullë. Es fele se filim në pozitat më të ullë ta. Po kur kush nuk thotë një jam i ullët. E q Ale shei, ale shei me kajisën vë është behë Këta në gjdo sen e ka njajshmi në vetë dhe peshorën në vetë E njerëzit ku e kanë peshorën në vetë, me atë që ka shëshrohet Me atë që ka shëshrohet Andaj njeri ju duhet me pasë kujdesë qëmë Se me kanë shëshrohet I merë cilësit e tina Andaj një ditë prej ditëve Abdullah ibn Mubarak Njënë prej ditëarëve të mëdojë Kolosat e dhijës, tabi tabi im Radhi Allahu An Wa Rahimahullah Allah e më shirov Në ditë për i ditëve, delë jashtë për një nevojt e ti, tëpse nuk dilë të jashtë shumë. Edhe i thojnë, o, Abdullah, o, Abdullah, në rake, le të gjelë i suna, ka do mena të të po t'i e, se ti si si të shishru me neve, ki i dishka ti. Si të dalë me nejtë me neve, në për kuvendimet tona, në për vendakimet tona, në për qajtoret tona. Tha, në amë, tha, po, nuk jam të dalë. Ka thonë sepse në për mezhliset e juve Ka thonë nuk ka kajrë Ka thonë e me ka një të nejti Qishë për mund është me nejtë vetë Ka thonë kushtat se janë vetë Kushtat i e se janë vetë Nuk janë vetë vëllohi Ka thonë e me kanri, ka në rëjtë Ka thonë u gjelis u ashaben nebi Ka thonë janë të nejtë me mezhliset e so, shokve Të nga meri sallam. Ka thonë rahim e kalla Ka thonë Allah të më shirovë Mësluj me neve, ata ka thon, kanë dekë Ketë kanë ka than po dituria te rskavdeg dituria te rskavdeg ka than jam ti lexue megjithse te cishka ne cishkan e kan pas jeten aty te cishkan luftu perit allah te bara ke jo u te ala cishkan ne te me peigamberin sallallahu alaihi wasallam me ceto jam donet ne kta jam donet domodin ce ka pa se s'ka haid ne shoqerimin e njerve te mirë me godnashpin tone ka than peigamberi alaihi salatu wasalam wal yas'a ka beytuk wabki ala khatiatik ne s'ki me kan ne te perjasht mbyllin shpinton Mbëllon në spital në ditën e Tirmidhi, ka dall mbëllon në spital edhe çaj për mokatet e tua edhe për xhenohat e tua. Mjafton kjo. Ana njeriu duhet me pas kujdes, nëse me kanë shoshror, jeta është shumë e shtrëjtë. Jeta e kot çmimin e madh. Jeta duhet me kanë prej sendeve të tjera më shumë i çmojna. Neselai munzan Allahu jalla jalalu bet ashofnase si e trajton Allahu te bareke o taala njeriu në Kur'an pa iman. Allahu të barëke, ota në surë al-asrë që ka thamë, wal-asri, in-nel-insan al-fi khusar. Pasha kohën, sepse në kohë bëhën, sejnët. Pasha kohën, a njërzit më së popët e që muj kohën, që ka thamë pinga meri sallallahu aleyhi sallam, pasha kohën, kërejt njërzit janë në humbje, sepse nuk e që mujnë kohën e tërë, nuk e që mujnë jetën e tërë, nuk e që mujnë frimarit e tërë, Asë një frimmarje mosë ja jep dikujna nësa ajo nuk tëhet me levërdinët këtë botë dhe në botën tjetër. Asë një frimmarje, asë një tërma dhe të poshtë mosë ja jep kërkujna derisa të avërtetoj se në atë frimmarje ka dobi për tyje në këtë botë apo në botën tjetër. Nuk është jetë aigare, kushtë ka thanë se jetën është aigare. Jeta shumë e shpejtë, e ta kona la në të vare ke uetala atë shpejtë si ta mërmenja. Atë shpeci të të mërmenja La të tikum ille bëghtetën Ka thënë Allahu të barë e kjo e tala Juve nuk juve në kja mejti vetëm se bëpas Edhe e fdike nuk ven vetëm se bëfas A në dhëtë me pas kujtëj se kanë e shëqërojna Ka thënë Suleiman el Ebrash Njëhën e predjetarëve të poetave Ka thënë iqëtar rëvit dhëvit të mjizi O së të qihim Ka thënë Kur të zxëtë shokun tanë Ka thënë iqëtar Ka thënë dhe ku të kushbjerën luk, jo, që shtojnë populli, po du është me zjedh i këtërnë, zjedh ata, kanë me zjedh dhëvit të mizi, ata shka kanë dali, dali me, din me dalu sendet, din me dalu e urcijen, prej koktrashtësirës, din me dalu djen prej ignorancës, din me dalu imanën prej kufrit, din me dalu idhëtarijen prej një shmëri së lau të barë e kjovëtara, din me dalu fejën e sakt Prej feje së kodë Këta duhet një gjetë Këta duhet një gjetë Po nëse së një gjenë E nëse janë të pakët Letë janë të pakët Letë janë të pakët Po pa nëse s'koha hiqë Mosket hiqë Rivet Rivet Me Allahun të varë kjo e te ala Rivet Edhe lutë Allahun gjellu ala Me të udhëzue Dret njërzve të mirë Dret njërzve të mirë Pasa ka thonë Vë gjeni bin nëuke Vë ehli ribi Ka thonë dhe ruju Mës me dhe me njerëz të dyshimt. Me njerëz të trashë dhe me njerëz të dishim. Për shoqëtinë e aqil, zeinul fata. Ka von shoqërimi me njerëz të mirë dhe me njerëz të mençur el aqil, ka thënë ta zbukuron dyë personalitetin. Si duhet të ka njëri i njohur për të mirë, arrë me, thon, anuaki, thon, me të mirë dhe zbukurojë me mëxhliset e tjera. Pasa ka thënë, wa shoqatul anwaki ihda as-subab. Ka von më shoqërua me njerëz të trashë kamendja është njana prej të shameve Si du shmu shah Dhe mu ofendu Dhe mu nëndshmu Dhe mu përqmu Qka shesheroh me njësë e kategorisë solt E shesherimi me njësë të kategorisë Pa mendë është njana prej të shameve Ka thonë ki djetar të rej poetave Thot Ebu Hatim Autori kësa i livre Thot radiallahu an Min alamatil humd Qish me dalue ahmakin A ka alamete Ako shenja, ako simbole, qështë të lojna? Se se tha shumit sa njerëzën nuk thojt që janë Ahmaka. Bile Ibnil Gjozi, Ibnil Gjozi, Allah e me shirovë, njeri i ma, dhe kena përmenjë në shpesh. Ka thamë, para se ti përmenjë me këto cilësit që i ka përmenjë Ebu Hatim, radiallahu anë, për cilësit e Ahmakit, Ibnil Gjozi ka thamë, prej cilësime të të menjë qurve, është se aja më ndonë vetë Precinsimet e të, të menqërve është aja e mendon vetën pa mendë Nuk e lafdron vetën dhën, Nuk e lafdron vetën Ndërsa precinsimet të ahmakit ka thonë ashtë se Aja e mendon vetën për i bat menqërve Allah hundarujtë A ki fa ahmakis a rahata është? Kejtë të rafsheko Rahata është tajtë, për kur qësë ka gojë lepëse? Aja e ma i menqë me ashtë Duhet me bëjt njëzit në qafë ata Ndërgjej që s'ka Aja është majhme që bitë të vetja e vetë. Dhe sa njësë të menqur e me ndonjë vetën Ahmaka. Pse se me ndja flak bëdelë. Dhe me ndonjë të, të të zdi kur gjahone. Nuk di kur gjahone. Ekshtë të mëra. Shikone që ka dhëtë Ebu Hatim. R.A. Min alamatil humk. Elleti jejibullil atili te faquduha. Min men khafi alihi emruhu. Tëtë prej alameteve të Ahmakokot. Të buda dhe lukot. Të me njëtërashsijës ka dhan që duhet obligim e ka imagjuri me ditosende që ta zgjidhë shokun e tij ç'i duhet. Celat janë ka dhan suratu al-jawab. Përgjigja është e shpejtë. Si ndalet goja e ati? Si ndalet goja e atina? Ç'i ka dhan Ibrahim e Teimi ka dhan amul fajru falisahu raslan rasla. Ka dhan se i parket të prishuret ai ka dhënë rasle rasle. Si lumë shkolaj, i celalaj. Pse? Se, se s'ka mendje me nol skollmend e cila ja frenon aty gjuhën. Ataj prej alameteve të ahmaqllokut dhe kta ki kujdes, sepse e shafse njeriu i cili tamam ta vetësh diçka të përgjitet rrugë për aty. Si ta shesh ti njeriu i cili, po po e di ket me se, e di, s'ka problem, bera un ta kaloj te je. Ahmaq është ky njeriu. Ky njeriu është ahmaq se nuk e di çka domethon, meqë shkruhet me tallahu xal gele jalalu. Miskin. Shoftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kan shtit fetfajën në 50 veta në mezhlis, s'ka von Ja përgjithë të ti A ja, të të jo përgjithë të ti Se, se përgjithë njështë të menë që Që jam përgjithja ta Në nejve sot Se nga kam bulu ahma kloku Ta mamë nga pyjtë të dikosh me një apja apë në përgjithja Se nga Pre ahma kloku të kena të malë Pre menditrashsijës Nuk i di nësejnë se, se si janë në realitetin e tëre Nuk i di nësejnë se si janë në realitetin e tëre Suratul gjewad Ndë gëtën Allahu te bareke Bi elsinatukumul kedhibe Hatha halalun vehatha haram Li teftaru ala Allahi elkethib El lezine jeftarune ala Allahi elkethib La juflihun Ka thana Allahu tabarika wa ta'ala Oj nërëz Nostuni me juve të jume të rrejshme Kjo është halal Kjo është haram E ti bani Allahu të shpifje E ata shka shpifjen i fterar Par Allahum Së munë në me shpëtuje Sa shpifi të kena bo Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu Nërujt Me këtë ahmak lëku në ta është tonit Ta bat në vete dikush që e unë ta ja përgjigjen Masha Allah Te barak Allah Allahu Nërujt A noj përgjigjive të ahmak lëku cilat janë Bu përgjigjit shpejt, rrujo Ki kujdes E di të ka thënë Tër ku të thebut Baktisja e vërtetimet të gjërave Ahmak i Si të i vjenë nila ma e beson Se e ka problemaj Pa be qashtohashtë Se ka problemaj, tamam Tamam të i vejn e lajme dhe të qashtoha Tarkut të thebut Dhesë Allahu të marrë kjo e thamë Ka thamë neve në surë el-hujurat Ja ayuhel lezine amanu Inja e kum fasikum bina bëjn Fë të bejenu Entusibu qawmen bëjnë Ka thamë oju Të thët keni besuar Nëse jeni të mejnë qërë Kujtë ju vejnë ndër një lajme Fë të bejenu, shëronë mirë Vër të tonë mirë Ahmaku e merë lajme dhe të qashtoha me detrasi anaj ka thonë prej alameteve të ahmaklo këtë është terkut të thebut duhet mi vërtetu sëndët duhet mi vërtetu sëndët cikur të vërtetuot dhia cikur të vërtetuot dhia këtë gjuhën qëka na e folna cilën do gjuhën ne e përshemëm e folmi gjuhën shqipe këtë gjuhën qëka na e folna prej kujte këna mor prej ati cilën e ka thonë sedive a i thoi qështu a i thoi qështu Nuk e di, be, nuk e di ç'i thojnë kësaj, ai thon laps, ai thon libër, duket libër si thon laps, ama nuk jam i sigurt. Më ndaj pas buzut një anë i cili është tek kësaj kategori e djunë, ç'ish keç me volna. Po pikujtë që na morjuon për arti ç'ai të preciz, ç'ish tu i dhon edhe pik. Edhe s'ka mundësi pun kon ndrishe. Do malloj që ka vërtet të usajë ndot. E na jetë të don çkavojnë ana. Ma sekën në sjunë në këtë kategori të përsa i kategori të të mësuzve, atër duhet me mësuzve të cendet të jetës kështu. Jo, bërë atë i se të të dhe, nuk e dija në qështu, ama qështu ashtë. Jo, nuk, nuk shkohin të mesajtët kështu. Duhet njeri ju me pasë kujdes. Prej arameteve të ahmakua, ku të ka dhanë është, el ifratu fit dhahik, me e shpeshtu e të keshurit dhe të qeshurit. A i gjibat disa njerës, ta mamë, Nesh me të ato dhe qkeshin ha, ha. Nuk është përsovim busqeshe Se në folëm për busqeshe Se për nga mërëja rejë së vatë të sëram Vështë dimish ka busqeshe Busqesja edhe e kesh mja kanë dëllim Me kesh me zanë Ajo qka e prish namazin Ajo qka e prish namazin Kanë dhanë për jalameteve të budovë O është me kesh palidhje Vështë keshaj Pse Sepse nuk ka me gjuri Ka dhanë Lë e këthëratul iltifët ka thonë dhe prej alameteve të ahmakut dhe zërë dhe gjemot është shumë menënsimi më mësuk të alamete shumë menënsimi na jena njërës sa kena precisive të menqurijes na jena njërës dhe musliman dhe me iman në Allahun gjellë gjellë hu atë sa kena prej edukatos se përza ma do me nabot tërbije me këtë imanin imanin nuk është fjallë dhe teori a unë ja musliman jo, e imani ka punë shumë sakrifisë madhe Gdhenjë dhe duhet me bo shpirtin njëriho Andaj Duhet njëriho mi shëshit të mesele Duhet mi shëshit të mesele Kjo është me drejsen vet veti Thot imam Maliku Se së thot dikush Qka ka hi hoqja tash me fol për ahma klokun Qka na duhet në hebe Qka na duhet tash na me dit ku shë a imeshe me ku shë a budau Mane men imam Maliku Njani prej djetarve të mdoj të 14 hebeve Qa ka thon Une ka thon Tëtë mëdhët vjet Jo një Jo dy, jo një ligjera të dhahur arruin dhvjet, Të të mëdhvjet Te allëm të sëm të vëll edeb Të të mëdhvjet e këmsue Dien e edepit Edukatës Si musil Ka thënë Dien e këmëmor për dë vjet Sa i përket dhje, s'ka dhvam, është ka, ka pëmëshepi që i dhje E këmsu këtë për dhje vjetë njëri ju për një ditë e lezoni liber dhe mundet më baje dishe a me edukata? ja edukata ka dal së mund është më baje edukov së mund është edukov për një ditë asë për me lezoni liber duhet edukata me pas gdhenj 8 mërdhjet këmësut e hoqa jem edukat qësh mu si dhume? 500 veta në legjëratat e ima Mahmedit 500 veta thot nuk kena mri me ngue ima Mahmedit se shumë largë atër s'ka pas mikrofona s'kena mri me ngue Kena tham, po kena shku veç me lejt të akëshirëm qish posilët Kena mësu prej edukatës të tina Rahim mehumullah, Allah i më shirovë që të gjitha ta A në njëri dhëtë mi mësu këtë mësejle Se si musiu Se se nga prezentojna shumë Prezentojna shumë Shfaqmi shumë, manifestojna shumë A e di ka në shfaqmi A e di ka në prezentojna Zotin e botrëve Se nga po thënjë në Rabbu në Allah Zotin e është Allahu Dëshmoje Dëshmoje Jo me ahmaqëllëk, jo me budalëllëk, jo me ofendime, jo me sharje A kjo është rabbu në Allah, Zotin është Allah Tët dikush që kje ka Zotin Allah, Allah unë arujt Zotin arujt Pengamerën e kjena pengamer njëri unë matë mirë vë të të tokës E kur që ojë dikush tëtë në Allah unë arujt, audhu billah Allah unë arujt, nëse të kamësu që është të pengamerin, jëtë Allah unë arujt Andë kjini frikë Allah unë gjelle gjelalu në manifestimin e fesë tuaj Në manifestimin e fes ton tubi mësuq domëseyla ka dhan po e shenjo tahmaklogo do sht kefratul iltifat lvizja shumë lvizja e krips. kripse intifat ash me lviz shumë ta madh vjen dikush ke ka ngriën termat të poshtë në aton këto precizivit e pejgamberit allah sallatu selam nuk e ka lviz kriën nuk e ka lviz kriën nese ka, ka fol me dikane ka shiku ata nese kanë ardë të tjerë precizivit e pejgamberit allah sallatu selam se nuk e ka kthyrën po çka ka bëh është kthim me trup Dhe kjo është për cilësive të Pejgamberit. Kur të fosh me dikan më çaktë krije, kush është ai më akti krije ti? Po ça dësh me po? Mu kli komplet ka aj. Dhe kjo është shenjë respekti. Andaj këto janë shenja qish ditë me me llupi kanë lip. Me llupi kanë lip. A do sa njëri nam në më nëpërmes sa njëri në fesë na ahmaq, shum Allahu dën. Ekzë krije dhuti se Allahu na rruaj. Kefratul istifad, le viza kokës së shumë. Rruju mos lëviz me kokë shumë. Re i qetë, i rahatëshëm, i disiplinu. Nëse do mu këthi ka dikush tjetër e i këthi im ka dikush tjetër, këthaj ju komplet me trupin tanë. Jo veç kërë i rëmja këthi. Të të gjë shenë se ti këti prej Ahmaklukut. Ka dhamë pasaj, u al-wakiatu fil-akhjarë. Ka dhamë pasaj, prej shenjëve të Ahmaklukut është me folë keqë për njësë të mirë. El-wakiat fil-akhjarë. Ahmaku se ko gajle. A ma hitës nuk e gogojle, nuk a ma hitës nuk mërzitët, a me hitës nuk e qonë kokën e tina për kanë fletë dhe qka fletë edhe a duhet më fola po jo. Hitës nuk e gogojle këta. Sepse e komendirë e trosh. Nuk rëndohë taj. Nuk rëndohë taj. Parashtrojot pëtja. A ka posë në kohën e pengamirës në njësë të trosh, në të regonë neve aishë, radhëllallahu anha. Ka thënë Allahu Tebare Kjovë Teala, dhe idha taim të më fëndë të shiru. Ka zbitë Allah u një ajetë. Në kone pengamerit Alehi Salatu e Selam, ka shku njërës kanë morë ushim, fukarat të pengamerit Alehi Salatu e Selam. Disa njërës prej arabve, prej nomadve dhe prej njërësve të randë të shkretë të tjilës, që kanë ba? Kanë hitë të shpiga pengamerit Alehi Salatu e Selam për me morë ushim, tamam. E kanë morë ushimën dhe kanë nejtë në borë. Kanë nejtë atë rëthë. Dhe këja ka mundu për nga mërën a.s.m, mirë po për nga mërën a.s.m, ha ka një tërpë shumë dhe nuk, nuk i ka thanë kërkuj të largohjo. Si ka thanë a.s.m, largohjo, se ka sinë shumë i tërpë shumë, hajil, marë ka po sallallahu a.s.m, dhe ka zbitë allahu ajete. Allahu Gjellar ka zbitë ajete, kur ta mirë në ushimin, hacni, in ne dhali këmu juqdhin nebin, ka thanë kjo atë e mundu për nga mërën, fa jes tëhji i minkum, a i përjuven marë p për Ati pi velmarën u thonë nërgonu Allahu ka zbit a jetë e nërgonu Mare hë bukën edhe hecë Ajë që a thotaj dini për ka, ka në zbit kja jetë ne, ne zelet fi e thukale Ka zbit për njës teran Për njës teran, pa e dukum Mare bukën edhe hecë të shpja jote Para me ndo në ju, di kushtot qako lidhje Para me ndo jeti, shumë let e kije Një njësët veta me të nejtë shpja për ditati Në borti, me të nejnësët veta të hujë Edhe shokë mi pas, misafirët me të nejti njëzët ditë, me orët e të rati A, kishe pas dëshirë, misafirët, misafirët, ama shko këtë shpjajote Kështu është edukata, a ne kanë munu pengamenim sallallahu aleyhi wasallam Edhe ka thamë, Allahu Tebare Kjovë Teala, largoni, largoni se kjo është e munu e pengamenim sallallahu aleyhi wasallam Lërgoni se kjo është e munu e pengamenim sallallahu aleyhi wasallam Adhe dhe tërë kanë thonë, njëri ranë, nuk e, e ndinë, n e tina nuk njënë rëndes së është të, të mundu tjetërën së njënë ja. ka anë dhe ka thonë prej shenjave të ahmakot është el wakiatu fil akjar folkeç për të mirët folkeç për njërzit e mirë dhe nuk e ka gajle pasë të ka thonë ul ikhtilatu mil eshrar ka thonë dhe prej shenjave të ahmakot është se aj përzijet me njërzit e këqi përzijet me njërzit e këqi pasë të ka thon, el i dhe arat të anhu i ghtem shikon shikon, vallohi djetarët sikur njerëzit të i ledzojshin libret të e djetarëve kishin me për më dhe shtin e kuptimit të islamit të duhur islamit Allahu të e bare kjo fejt që e lohrë dhe lezart fejt që nuk është të kësore kjo nuk është kjo demokracia, as komunizm as feudalizm as, as si sistemi njëzve të kotë kjo është fejt Allahu të e bare kjo vë talën ka zbrit për arshit lartë të tje. Nuk mësot në gjajtore asë Facebook, asë dhviterë, asë kur kuniq, po mësot me sakrifisë të madhe, mësot me studim të, të thukët, që i shka thotë? Ahmaku, kur t'ja këthesh shpinën mërzitët, Ahmaku, kur t'ja këthesh shpinën, a i mërzitët, pasë e ka thënë, Wë i dhe akobel të alej i ghtërë, kur t'milësh me ta, mashtëroë, ja, dhe shisa i madhja mune, kështë kësh mirët me muë, mashtëroë, pasë e ka thën وإن حالمك عنه جهل عليك نسillesh me ta bot ajsillet me ti vrasht ahmo ko mo ma ne mang to cilsi se ti sillesh me ta bot ajsillet me ti me jehel me vrassi ka thana wa in jahilta al halu ma ank nesillesh ti me ta kech ajsillet me ti mir ahmaq kjo esh ahmaqoku ti sillesh bot me ta i ta kthen me tekech ti sillesh me ta me tekech ta kthen me bot la ilahe illallah La haule o la kuete illa billa Pas të ka thënë Vajnë esë e të i lej, ahësen e i lejk Nëse i ban keq I dhe ishka këton keq Ajë ven të vendë ban mirë të je Ban mirë të je Ka thënë vajnë ahësen të i lej, esë e i lejk Nëse ti i ban mirë atë e të kapën Ajë të ban keq Do me thënë sa i në mbrapsht, është kejtë komplet Ajë është në mbrapsht komplet Ka thënë Vajnë dhalem të hu I në tasaf të min Ka thënë Nëse i banë zullum, ahmaku dhe mendje trajshët dhe mendje letit, a i kujton si të sillë drejt me ta. Wa javlimu ke i dhaën softehu. Ka thanë, e kur t'i bashkë ati drejt dhe kur t'ja jepshë hakun ati, a i kujton si t'i bo zullum. A i din bom mbrap shtësien, të cënë e ka përmen djetarët. Pasa ka thanë, vëma u shëbihu ishrat el hamqa illa bima nshedeni Muhammed ibn Ishaq el wasitiu. Ka thanë, Sa i përket shëqërimit me Ahmaka Ka thonë Hoxha Ebu Hatim Ka thonë Unë e kanë një poezit e një shokut tim Muhammed Ibn Ishakër Wasitiju I tjile ka të reguhe Se tjile është tilsia e Ahmakut në poezit Ka thonë Li sadikun I era hu huqi alehi në filetim Ka thonë Unë e kanë një shok Hakun Ndajmu shë e ka e shëf në filet Shikone, që ka dhëmë, ka dhëmë, ka dhëmë, e kapë një shokë. Hakën që e kohë hajnë dhe i meje, aje është e fnafile. Dhe haqë kuhu, kene fardë dhëmë, e une që e këmë haqën dhe i ati e është e fardë. Dhe me dhëmë, musilë ti mirë me ta, aje thotë, fardë e kërë musilë mirë me muë. A aje musilë mirë me ti, aje është e fnafile, si du silla, si du silla, si du silla, që ka dhëmë, që ka dhë Kini pasadush Nëse e shef si nuk si dhe të mirë me thijë Dijë sa i na file e shef Cile si në mirë Pasa ka thonë Lëu kata të lgjibale tullën i lejë Thunën i mbaqdiha tulli Sir tu erdën Ardën Ka thonë Sikur une Të heci Dhe të këputi kodrat Për hirtatina Dhe të heci tokën gjanë e gat Për hirtatina Lera e masanatu ghejra kebiri Ka thon ai kam me pas se sku mba hici për ta kurxhohic. S'i bos ai asha, "Hokë ndajvelet është shumë të madh." Andaj edhe precizivi që ai ka përmend dietart se ahmoqa e kokë cilsci ka thon, ai mendon se njerzit i kanë shumë hakatina. Shqob hakin e madh e kamatina. Ata duhet me vajt kështu në dorë. Duhet me vajt ata në dorë. Kjo është precizive e ahmoqut. Kjo është precizive e vasmall. Ka thon, "Çka do bëj për mirësive, shef Kurxhohic?" wojthea an azid fi al ard arda ka thanai ko chefe u nevojdimish mi don prej tmirave mono se uni ja jap nik kodër mirsi ai do të kurjohet ski bo për mua vazhdimisht do të kurjohet ski bo për mua detar kan than prej cicive te ahmatut es edhe ajo çka ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam per grat ai ne çka ka than salallahu alaihi salam bir grat naqisat u kul naqisat ud din me mendje gjismake dhe me fej gjismake pa në nëshmim kështu i ka kryo Allahu të ebareke vëtëarë dhe ka prej grave që sa të kanë mendje në matë plotë se burat ka, ka prej grave që sa të kanë mendje në matë plotë se burat mirë po esenca e grave që la është në akisatil ukull edhe në akisatut din prej cilësive të të tërër se kanë mendje në gjismake dhe fejnë e kanë gjismake e pse e kanë ardini pasallallahu aleyhi sallem i e këfërë në l'ashirë ata e muhojnë burrin i thanë ja Rasulullah a i banjë kufrë Allahu Tebareke Ho Taala? tha jo tha, qka thojnë ato ja Rasulullah? tha, tha, sallallahu a sallam i dha ahsen të i lejhët dheher nëse i banë tanë jetën tanë e mirë thumë më raë e minke ka thanë nëse shepë pasaj diqka qka i aprishti diqka a jo thotë më raë e të minke kajran këtë kur s'ku në po mirë për ti e? Kur që ku po mirë për tije? Ta njetën i ki po mirë, një të keqe ka po, jo, ja, jo, ja, jo. ja. Kur um ki po mirë ti? Haj këllëzohë. Kështu të të gruja. E mirë, djetarë kanë thonë, para se me e thonë këta, ata qëpër cilësie kanë, mendjele kanë gjismake. Sa burat me më, më, të mërët këti cilësime kanë mendjele gjismake. Një të keqe me ta po ajë, Allahu në arujtë. Ta ta kodrë do me ti, ti nxerë në bikrje. Sepse kanë cilëci grave ti cicrave, tani si cicrave. Burri nuk ta mohon të mirën. Burri, burrat nuk ta mohojnë zgrencën e të mirë që ka qenë prej tij. Kjo është burri. Nëse ana sa je gruaja dhe ki cicitë grave e mohon. Skupo mirë për ti gurr. Tan jetë burri kuidesat për ta dhe familjen e tij. Një herë dhe ja prish, Allahu naroj, të gjithë kanë gëradhë e din. Të gjithë kanë gëradhë dhe e din. Atë ka thënë Said Ibnu Abi Ayub لا تلزم من احماق قد قال لا تصاحب صاحب السوء فانه قطعه من النار لا يستقيم وده ولا يفي بعهده كظنوس ششرم احماق سبسه ششريم مع احماق سيكور صوبا ازيارد دي پرفلو نكيت فلا كانزيرا احماقو نزيرت لوكا فزا غابن لا يستقيم وده شيكون شقافا سمونش مبريني جينديت شاي ميا مورتي اطي داشوريا Së mund është ata, ti me bojë një ditë për ditë dhe ajme da është tije Se për nështë ta hmak Ka buda dhe dhe këma një drashti Aj nuk e do kërkana zvetën se do aj Aj dije se aj zvetën e vetë nuk e do E lejë mo me da është dikant jetër La e stekim u huddu Këtoj nuk jam fjallë të mija, këtoj nuk jam fjallë të kolosave të dijes Kolosave të dijes Pasaj ka than Ua laje fivi ahdihi dhe kur nuk e mbon premtimin Ka than, kur nuk e m bon Abu Hatim radhiyallahu an ka than adhlamu dhulumat al hukm dhulmi zulumi mai madh ash ahmaqlaku zulumi mai madh vdirtoqis ahmaqlaku kema an anfadha al basaid al aql sigur qe os drita mai madhe shikimi mai ndritshum dhe mai ndrituar mendja ka than Abdullah ibn Mubarak Ka dhanë, e ka dhanë Abullaj Mumbarek, ka dhanë, cila është të lëcija me e mirë? Ka dhanë, mendja. Ka dhanë, nëse allojse ka dhanë mendja, cila është ka dhanë, më u shëshru me të mendjurit. Ka dhanë, nëse se ka shëshrimin e të mendjurit, ka dhanë, mësë mi bo zullum të tjerëme. Mësë mi bo zullum të, të mendjurme. Ka dhanë, e se nuk e ka dhe këta, ka dhanë, e talujse allojt me jamur shpirtin. Shka i duhetë. Nëse s'e merr mendhur, ski mendje, ju bazollon njerëzve, s'dimë çka azollon çka është drejtësi? Lut Allahu xhallahu ala metaom shpirtin, shpoton moshpejt. Shpoton moshpejt ka thonë, zullumi më ma i madh është ahmaqlloku dhe drita më ma e madhe është mendja, pasa ka thonë. Fa idha muthina almar'u bi'ashrati alahmaq kana lawajibu alaihi al-luzum li akhlaqi nafsi. Ka thonë xhoga, nëse sprovon njeriu në familjen e tij, apo në rrethin e tij, apo në shoqërinë e tij, Me ndo një ahmak, që ka me ba? E Allah, jelalu, ka s'pravu allahu gjëlle gjëllalu E ka që një ahmak, aferat e Ska këmë bequa Që ka me ba? Ka tham, feljel zem Akhlaka në fësihi Le të mundohët sa ma shumë Mi ju përmbajt edukatës e vetës Jot atina Pse, sepse shumë është rëzik Kallon në gjendjën e atina Pasaj ka tham Le të mundohët sa ma shumë Mi nëjtë largë akhlakit të ti Sjeveve të ti së ndikou shpejt. Pastaj ka thënë mal ikthari min elhamdullillahi. Ka thënë duke e angazhuar gjunën e tij vazhdimisht me thënë elhamdullillah, Allahu s'm ka sprovu se kje. Elhamdullillah, Allahu te takon falënderimin që nuk um gas provu me këtë cilësi. Alama wahaba lahu min elintibah. Ne ta falënderoi Allahun shumë që ka dhënë mençurinë e cila asht, është intiba ndërxhejja. Ndërxhejja është precizimi ve andaj. Dhe tort kur kan vol për ndërxhejjen kan thonë Prej përgjëtësive më të mdoja të prindit Cilat janë krijimin dërgjegjes Prej përgjëtësive më të mdoja të prindit Qka i ka para Allahu gjellë gjelalu -Gjell Ibn Qajim elgjozie ka një liber tuhfetul me udud Dhurata e foshnjes Qysh me duku fmijen Na jena fmi të rritur Na jena me një kanë prej kondeve fmi të rritur Se të jena konë fmi, se të kena pa pak më të mdoj Dhe me ndojnë se pale qka jena, kur dhohiq Prej përgjëtive më të mojë, aqilat janë Mi kriju e fmiës në dërgjegje Sa njeri ju e kalan fmiës sakat duke mos ja kriju në dërgjegje Nuk, nuk dhejtë qishë musil me të madhen, qishë musil me dvogljë, qishë musil me mësusin, qishë musil me hoxën, qishë musil me djetarit Qishë musil me kategorite njerëzve Ka tha sallallahu aleyhi sallem Lejse minna me lem jahterim kebira Nuk është preneva i cilis në jeres me këtën të madhen ton A Nuk dimë trajtues ai 40 vjeçari, nuk është shok i jotaj. Nuk është ai shok i jotaj ka respekt të veçantë. Plaku ka respekt të veçantë. Wa laysa min man lam yerham saghira la. Nuk kjo preneva i cili nuk na e mshiron në vet voglin. Nuk na e mshiron në vet vogël. A na për erancive më të mëdha të princëve porgjecive të diktator janë krijimi i ndërjexës të fëmijë unitina. Kujdesi i madh. Kujdesi i madh sepse mund është me mort në qafë fëmijën tan munësh me morr në qafë fëmijën ndan ndaj ka thënë hoxha se prej cilësive të të mëjorit kur sprovohet me një ahmaq ka shumë të, të mund të mundohet mas shumë Mehran, të mundohet më së shumti të rruajnë akhlakët e dyna ka thënë Sulejmani ibn Muharran al-Ahmaq 19 dietarëve të mëdhtë të muhadithave ka thënë es-sukutu lil-ahmaq jawab ka thon të heshtësh ndaj ahmaqut dhe ndaj budallës është përgjigje Qoftë folë ahmaqu Musa al-Barzij, s'ka mundësi me, me bëu ata me me kuptue, nuk ka mundësi ata me me bëa me kuptue. Pastaj ka thon Ebu Hatim, Allauhi e mëshiroft, ka thon se prej shiyamil ahmaq qad prej tilsiva ta ahmaqut e para ke alamete, shenja prej para jasht, çka mundesh me njohë. Do sa tilsit janë mbrene që që janë cilësit e mërëndshme të ahmaku dhe dhe me këta e përfundojna ka dhane Ebu Hatim, radhi Allahu anë u amin shieni el ahmak prej cilësimet të mërëndshme të ahmaku që kanë duhet me ditë cilësit të ahmaku të mërëndshme e para me mujtë me dalue e ditë a me shikunë a në amosina ahmaka amosina në ahmaka dhe moskena prej ahmaku lokut prej buda dhe lokut dhe me një të rështijës ka dhane e para el ajelle në dit shpëton dikush. Këto punë ka më rak më go më shpejt. Ka dal. Ka thënë Sallallahu Alejhi Wasallam, el'a'jalu mina shejtan. Shpejtimi është për shejtanët. Andaj Ahmedu ka punë me shejtanin shumë. Ahmedu ka punë me shejtanin shumë. Shpejtimi i punëve, shpejtimi i fjalëve, shpejtimi vendimeve, shpejtimi fetvave, shpejtive e shpejtimi shumëse edhe nxitimi. I bëj pishmantesit më një herë. Mos nëse do se mos shumë dini ajo, i bëj pishmant. Së se ka shpejtu Ahmed e parë në ka thënë el ajjela, shpejton, rujo, nësë shpejton e dita ka thënë khifpeh mendje lehtësi mendje lehtësi nuk i shikon pund me sërëzitet nuk i shikon pund me sërëzitet me vendosëmëri, me mendje të lorë pasë ka thënë u al ajjzë ka thënë mësëdurim ahma ku ka mësëdurim qka është mësëdurim me ofendu dikush njëherë, ki dhejtja këthër ahma ka Ahmak Do më thonë, kur dikush e ofendon E shanë, e provokon Kje dhe dhe dhe të provokimi Kjo është prej Ahmakoku Do të me pas kujdes muslimoni Musë më cilëcu e me Me cilëcine padurimi Do dikush të ofendon Leja ta që ka thonë Khalid i Walid Në ditë për ditëve, Khalid i Walidin e kanë shanë Ka thonë, liba jote, mushe që i shdush Mushe që i shdush Omeri radhi Allahu anhu Kër e kanë shanë, di që ka thonë mësë më kanë ditë e gjikimit, ishë më borë venjë në ndryshe. Ama ja. ka ditë gjikimit, edhe atë jë i plasëtojna punë. Pasë e ka thëmë, precisive të ahmonë, këtë është fujhuri. Fujhuri, e gërësia e gjuhës. E gërësia e gjuhës. Adhe ka thëmë, sëllësem, el muëmin u lejsebi të ta'an, u në fëhash. Ka thëmë, sëllësem, besimtari në kështë, malku e si shumët. Malku e si shumët, ofendu Nuk ka nevoj, fujur me pas në gjur. Pas e ka thënë, u el well, gjehel, ignorancë. Ahmaku ka ignorancë. Dhe ahmaklokun majnë madhë përme ahmaklokun e ti, është se nuk do me largu ignorancën. Ahmakloku përni këta, është se i lufton njës të dijes. Ahmaklok përme ahmaklok. Andek, kur ti shifështë ata tësat i lufton, ata tësat mundet me ta hek ahmaklokun, dijes a aj e ka volos ahmaklokun. Allah honarujtë. Pas e ka thënë, u el uah E çka pandai dopsija, dopsija mundohet me mundu me mbuluar mesnjëta kota. Ka dopsi shpirtërore dhe mundohet me i bota disa vepra të pa pavlefshme të të likta për me mbulu se unë nuk jam i dopat, nuk jam i dopat. Pastaj ka thon, ul mahama dhe poshtësi. I shikon jets me poshtësi, veça i mirë. Kjo është për hamakokut, nëse në sidin tan, njerëz të dokën të vogla bubreca. Diset Allah i bubreca. Ti, nësi i shikon njëzit si bubreca E ti, mamë, dhije se të Allahu te bare, kjo e tala Ti je bubreci, jo ata Andën ka thanë sallallahu a.s. Ju hësheru lëmu të ke birun Dhe të rinjallën me ndjemdojt Në fotografin e bubrecit Dhe të i shkelin të gjithë Halti i cili këshikon njës si bubreca Si bubreca, ta shë atje Të rinjallë Allahu te bare, kjo e tala Si bubrec Pasak ka thanë prej cilësive të ahma ku të është e të hasut, zili e mode smir e mode nuk shëf begatit e këtër vetë se e merë në smir vetëm se e merë në smir dhe e para që kanë dhënë djetar të ibnë kudem e në më këtë dhësi ka dhënë zili qari, e para që ka thot, kur t'ja shofe një begatit, thot Allah uja ka që këtë, që këtë begatit të sprovoj e të ardzoj e ti ta ka lëma voj këtë mesela Allah uja e dikujtë një begatit, Paulla nuk e ka dhënë kët begatice e data, por ka ia ja ka dhënë tarxoje. Se musum ka dhënë, por atë a di e ja ka dhënë tarxoje dhe tandëshmojë, Allahun e harrit për ahmaqulukut. Ka qenë e të haqsuj, zilia dhe smila. Ka dhënë pastaj, l'zulm, zullumi, ul khiyana dhe tradhia. Dhe tradhia ul ghafla dhe ghafleti. Mos kujdes, mos kokçaria. Rahate ka. E përmendën në fillim të lezratës, se ahmaki është rrafsh çado me rrafsh. Ai çka do të bëj për veprima, ai nuk e din çka to bëj. As nuk e di a e duhur, aj, ka ranur dikan, a e duhur, aj, ka ofenduar dikan, a e ka nçmuar dikan, a e ka thon fjalën e dhur, a e ka thon fjalën jo të dhur, ai e ka rrafsh. Gafle, gafeli i madh. Allahu na rrojt. Allahu na rrojt. Pasa ka thon, "Wel ghay, më të mashtruas, të mashtroj. Vetëm rri, në pritet për me të mashtruar, në pritet për me të mashtruar. "Wel fosh dhe gjuhën e ligë ka gjuhën e ligë ka tëmë për nga meri sallallahu alaihi sallam e sheddu në nësi athabën johme l'qiyama mëna mënë këtë hadithë ka tëmë sallallahu alaihi sallam njerëzit me dënimin matë matë dhita në gjëkimit a di në kushë është ka tëmë a i cili njerëzit ikim për ti ittika e fuhshihih ikim për ti mësja shlojnë në një fjallë të ranë Ka disa njerëz kur rimeto rruhesh mos tashloj në fjalë të rancit për blanqet. Ka thënë sa them çike njëri dënohet masçi u biditen e xhigimit. Se kjo është bosh sikur a dha për njerëzit. Sikur bish e egër për njerëzit, Allahu na rruajt. Atë ka thënë sa them i kundërt ti është në xhennet. I kundërt i këtij i cili është i lehtë, i këndshëm, i afërt me njerëzit në xhennet. Elusim Allahu te barekehu te ala që të gjithë me na bëj për njerëzit jemi të lehtë dhe jemi mëshirëmër me njerëzit. Dhem i ato zot i përngjersoni si cilëteve me të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tre cilësi tjera i ka përmend hoxha për cilësive të ahmokut ka thon wal khuyala dhe kranari te -te, tepër fodalluk kur të heca ahmokui ti thu se kjo njeriu është më i madh në ftertokas ana Allahu te baraka o taala ne ju ni luqmon dhe ka nesune vetë ka luqmoni i urti i ka thon dali ta vet o djali jam walatim temshi fi al ard maraha Ka vënë kutesë ndokumë s'hajmë fodollok. Ku i duhet s'hajmë fodollok? Lukmani e ka këshillu birën e tij ka thon, "O birian, nuk ka nevojë ti me s'hajmë fodollok, se nuk je kurkushi." E të, të nënçmon Allahu te barekehu te ala. Nënçmon Allahu jalla jalalu ani siema te bejtë jote dhe je vetë të mështruar me vetvetën tënde dhe të pëlqen vetë jote. Ruajut prej Allahu te barekehu te ala. Allahu jalla walu ke kokrkan kurjon. Ai na ka krijuar kër kër dhe na ka thon, "Rreni urt Me Allahun gjelile gjelare dhe me ropë të tina Me disciplinë me parime Qikur për nga meri ale i salatu Vë selam dhe shokë të tina El khujala Fudullok i madhë Tjetra ka than El oduan I kalon kufit I kalon kufit Dhe kalimi i kufit bësh rëzik i madhë Pasa ka than Wel baghda dhe urejtje Nuk ka zemër dhe gjoks dhe bërëndësi Ma të mbushur se me urejtje se ahmaku i vlon joke sepra për urrejtesë ndaj njerëzve. Tut na lut Allahu te barekehu te ala, edhe se kjo tematik, kjo tematik është shumë më e gjatë. Kjo tematikë është shumë më e gjatë, mirë po ja vlen vetëm sa për përkujtim, që njeriu ta zgjidhë shokun e tij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë el mar'u ma'a man ahab. Njeriu është me atë që e do. Dhe ka thënë sallallahu alaihi dhe sallam, njeriu është në fen e shokut të tij. Let shikoje mirë një ani për Juve, kanë ne ka po shok. Se muhët muhët muhët ahmakë Muhët muhët muhët me indjetrash Me indjellet aji cili e urrejnë Allahu të barika wa ta'ala E lusim Allahum jelle jelaluhu Qa Allahu të barika wa ta'ala Na bojë prej atërë të cilat I janë mërëtë i si pëngë amerikët nga mejri sallallahu alaihi sallam elusim Allahum jelle jelaluhu që Allahu tebareke në largohi ahmak lakun nga veset tona elusim Allahum tebareke që Allahu tebareke që Allahu tebareke në muncoj me manifestu fejn ton në munirë më të bukë kësë qështik nash Allahu tebareke që Allahu tebareke musna së probohi me zulum qarë dhe të padrej dhe ahmak elusim Allahum tebareke që Allahu tebareke që Allahu tebareke musliman këdo që janë Allahu te më والله وتمشيرون الوسيم الله تبارك وتعالى تش الله جل وعلا قدت رمضان تش قالون الله نا برانون الوسيم الله تبارك وتعالى تش ديت ته αρመत رمضانيت الله نا মুনসো এমি ഷিউয়া দমি পরিটুমা আদ্রিমে তে মুশুরা الوسيم الله جل جلاله تش الله تبارك وتعالى না ইয়া পরফন্দিম তмир اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين